Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier historier, produceret af PotTrip Media i samarbejde med Trade. Potride Media producerer i øvrigt også 10 i 8 hele Danmarks Motivationspodcast. Du finder det hele der hvor du lytter til podcasts. I denne episode skal du høre historien om Fuli fortalt af Thomas Høyland Gadegård. Fuli er en lille batteridrevet enhed som monteres på bilens tankdæksel og har et simpelt formål. Det hjælper bilister med at undgå en dyr og pinlig fejltankning. Thomas er født og opvokset i den lille vestjyske by som et lille lokalsamfund, hvor alle kender alle, og hvor han brugte tiden ved siden af skolen som fejedreng ved den lokale maskinstation og som flaskedreng ved den lokale købmand. Det stod på ingen måde skrevet i stjernerne, at Thomas skulle starte sin egen virksomhed, og Uli, den gængse iværksætter, startede han ud som 37-årig med en Volvo, Ville og Vose, som også skulle finansieres. Men ukoligheden er intakt, og med sit drive har Thomas bekæmpet den ene store udfordring efter den anden. Blandt andet dengang, hvor han måtte udskyde et nyt produkt et helt år, da der var klare fejl i leverancen. Hvordan virksomheden overlevede, må du vente med at høre mere om til senere i episoden. Vi taler også om, hvorfor Thomas ikke kan slippe iværksætteriet, og hvordan han samler modet og motivationen til at fortsætte, når de dårlige dage rammer. De hårde dage kan man også godt sidde og tænke, okay, lad os lige prøve at finde motivationen her. Altså, hvorfor er det, jeg kunne formentlig have tjent en million mere, i de her år, er har udviklet, og betalt ind til min pension samtidig og alt det her. Hvad er det lige, der gør at du stadigvæk bare vågner og glæder dig til at komme på arbejde. Altså, det er jo interessant, at du begynder at lege med de der tanker. Ellers har jeg ikke så meget at sige, at en dansk kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Thomas. Ordet er dit. Ja, der er jo ikke noget, folk de, uh, parler med, så der er egentlig mange, der har den, uh, den indstilling til det, at uh, er det virkelig så stort et problem? Og jeg må indrømme, at da jeg selv fejltankede for cirka 7 år siden, der troede jeg også, at jeg var den eneste i verden nærmest. Men for cirka 4 år siden, der begyndte jeg at grave lidt nærmere i det her, så kunne jeg jo fortælle fra Falk og SOS Danske Autohjælp, om at de faktisk henter over 20.000 danskere hver eneste år, der bliver de her fejltanke. Og så, det overrasker man en lille smule, ikke? Så det er over 50 hver eneste dag. Og hvis man sådan begynder at sidde og forestille sig sin egen pengepunkt, at jeg skulle ud og finde alt fra 3.000 til 40.000 kroner fra den ene dag til den anden, så, så tænker jeg, at det kunne faktisk godt være, at der var et, et behov her. Ja, det er det her, hvis man lige kommer til at fylde tanken helt op, fordi man står her hovedet et andet sted, og det er jo typisk derfor, ikke? Inden fordi man ikke ved, hvilken type brændstof, eller man bare ikke har tænkt sig om. Ja, altså oftest der er det lige præcis ikke uvidenheden, der er det, at hjernen, den simpelthen køber på autopilot, tænker, at det her har jeg gjort så mange gange, det kan jeg finde ud af, og så får man fat i den forkerte pistol. Eller man har lånt naboens bil, eller måske har man en lille benzinbil, eller en stor dieselbil, og lige pludselig så er hovedet bare fyldt med indkøbslister, og og mad, og så videre, og så laver man altså den her fejl her. Og lige i den her situation, den har vi alle sammen stået i, hvor man sad, hvor man kommer til at gøre noget helt skævt lige pludselig, eller når man ikke plejer at gøre. Men også det her eksempel med, at hvis man har to biler i husstanden, og den ene er på diesel, den anden på benzin, så er det, man kører mest med, det er jo den pistol, man rækker ud efter. Ja, lige præcis. Så du siger, at du fandt ud af, da du selv lige kom til det, at, at der var 20.000 fejltagninger, hvis vil 50 fejltankninger om dagen bare i Danmark. Ja. Det, er jo, det, er jo, det blev jeg også overrasket over. Jeg havde heller ikke troet, at der var så står det på For jeg sad og tænkte på, det er jo en smart lille device, du har der, men, men hvor stor det er markedet egentlig, var min første reaktion. Ja, det, det, det har du ret i. Men når man ved og tænker over, hvor mange tankninger, der sker hver eneste dag, så, så, så er det faktisk en, en lille procentdel, der, der fejltanker. Men vi tænker slet ikke over, hvor mange biler, der er rundt. Det altså er næsten 3 millioner biler i Danmark, øh, og, og der er altså over 100.000 tankninger om dagen på biler. Så på den måde er det en lille procentdel, men det er jo selvfølgelig mange, altså 50 om dagen, der skal ud og finde de her penge her. Det, det, er, jo, det er jo alt for mange. Og det er op til 40.000, ikke? Det er op til 40.000. Altså, det er jo et stort spænd, kan man sige, fra 3.000 til 40.000. Men øh, den forklaring er, at hvis man ikke har drejet nøglen og sat pumperne i gang, kan man sige. Hvis man har opdaget det inden, så kan man altså være heldig at nøjes med en blive afhentet af falk og blive, få tanken tømt og noget rensevæske i og sådan noget. Så ligger man nede i, i det der prisleje der. Hvis du får startet bilen, så, så er det lidt en anden, en anden snak. Når den har så ud i det forkerte brændstofvind. ja og specielt de nye uh, motorer, altså specielt nye dieselmotorer, V6 motorer, de, er, de kører under så højt tryk, så der skal altså det er 2 liter benzin nærmest, der kan komme i, så så, så kan de simpelthen uh, smelt nærmest, fordi der ikke er smør med lige. Okay. Ja. <laughs> så hvis du lige får en år bare to liter ned, så er den motor færdig. Ja. Og der uh... Der er mange eksempler. Nu siger jeg selv 3.000-40.000, fordi det er det gennemsnit, jeg ligesom har, men der er historier helt op til 80.000 fra leasingselskaber. Jeg har snakket med sådan noget på, på så Og antallet af fejltankninger, det, det stiger jo øh, om sommeren, ikke? Jo, det stiger om sommeren. Det de tal, jeg har fået fra, fra de her, der kommer ud og henter dem. Der kan man se det Det er jo det her med, at vi om sommeren lige har ekstra mange ting, vi skal have pakket. Har vi husket alt det her? Og så kan man ligesom se, at øh, det sker, og folk på vej ned igennem Tyskland, og jeg hørte en historie for to uger siden om nogen, der havde siddet. De havde så været på ferie, var på vej hjem igen, og få fejltanket, og ender med at få to ekstra dage på en tysk resteplads. Ja. Plus, hvad det så kostede. Ja, det er rigtigt. Så kommer regningen tilbage. <laughs> au, au, au. Og det er jo kun i Danmark, vi taler om her. Ja. Det er jo ikke, fordi vi... det er kun i Danmark, vi fejltanker Nej, det kan man sige. Altså, jeg har tal også fra Tyskland, der er over 200.000 øh, fejltankninger i Tyskland, og hvis man sådan regner ud på altså procentmæssigt i forhold til, hvor mange biler de har, hvor mange vi har i Danmark, så ligger vi faktisk øh, rigtig tæt øh, sammen med dem. Og i øh, England er en fejltankning hver fjerde minut, øh, så, så der, der er rigtig gang i den. Man kan sige, i andre lande, hvor der er det her større behov, der har de også virksomheder, der ikke laver andet end at køre ud og hjælpe folk, der har fejltanket. Altså Det er deres øh, geschæft og køre ud og sige, at nu skal vi altså hjælpe med dem Så du har sådan en specialist, og det er det, de gør? Det er det eneste, de laver, ja. ja. Det siger så også noget om, hvor meget der er, når du har folk, der kun laver det, ja. kan man sige. Ikke? Um, og, og måden, det fungerer på, det er jo sådan en lille... Øh, 1, 2, 3, 8-kantet? -kant. 6-kantet? Ja. ja. En lille, lille hexagon der sidder inde, der, den er vel på størrelse med og ja, der ligger oven på hinanden, sådan ja. størrelsesmæssigt, som så man har et billede af det, sidder jeg klistret på via dobbeltklæbende tape, Ingen opkobling til telefonen, så selv uh, ODA på 67 kan, kan montere den uden problemer. Og så uh, gør den ellers bare alt, hvad den kan med lyd, lys og uh, tekst for får hjælp med at sikre, at man er koncentreret, når man skal tanke. Og du har en demo med i studiet nu. Det her er jo en podcast. Det vil sige, det, vi kan jo ikke lige vise det her. Men uh, vi tager et billede, uh, hvor vi står med den her, og så, uh, så lægger den både ned i show notes og, og på vores omslag, og så kan man lige se, uh, eller så kan man jo gå ind på, uh, på dit website jo. Jeg har fået nogle øh, rigtig fine videoer, så, så der er masser at, at se derinde, øh, hvis man vil vi. se, hvordan det fungerer. Ja, vi stiller mig lige op, fordi jeg vil gerne stå med din demo-model, så jeg, der, den vil jeg godt lige vise øh, bagefter. Ja. Og det er jo egentlig det, man kalder det low-tech high-effekt, fordi det er jo ikke rimelig low-tech, men der er jo en kæmpe effekt ved den. Ja, lige præcis. Jeg starter jo et helt andet sted. Ja, det er jo det, jeg lige tænker på. <laughs> jeg, har, jeg har haft en, en, en lille rejse der, og jeg er jo selv øh, ja, elinstallatør og, og, og sådan... Lidt ingeniøragtigt, så jeg tænkte jo øh, måske lidt for kompliceret i virkeligheden og tænkte som sådan en alarm, der skulle sidde på, på væggen, ligesom sådan en flue, der bare sidder og kiggede og var helt stille indtil at man lavede fejl. Og så kom der sådan en alarm. Så har jeg været i en øh, en, en ret stor pilottest med en masse olieselskaber og en masse brugere, virksomheder og private personer, der simpelthen var ude og teste det her produkt her. Og da jeg så fik feedback fra dem, så, så fandt jeg ud af, at øh, det var måske let at skyde øh, gråspure med, med kanoner. Så øh, de gav mig den feedback, at øh, jamen, bare det, at vores tankemønster bliver brudt, når vi åbner tankdækslet. det er alt rigeligt, fordi det er ikke fordi, at vi ikke kan finde ud af at tanke vores bil, men vores tanker de render bare lige pludselig et andet sted hen. Så, så det er med lige at få fastholdt, når jeg nu skal jeg tanke benzin på min bil eller diesel på min ja. bil. Ja. Så din første løsning, den var virkelig high-tech, og det var noget med chips i pistolerne og kommunikation og forudsig og så videre. Og det lyder jo også rigtig, rigtig godt. Men der er jo også mange, hvad skal man sige, stop eller points of problem i sådan en processe, kan man sige. Der er mange ting, der kan, der kan, der kan afhænge af. Pistolen har den tippen, virker tippen, kommunikerer den og alt her. Ikke? Jo, den, der, var, der var helt klart nogle faldgrupper der, og blandt andet øh, hele det her, den her organisation, man skulle have styr på i forhold til, sidder de på alle tankstationer i hele Danmark, eller er det nok, de sidder på 80 af alle tankstationer. Hvad når de skal have skiftet pumper, får de også skifte den her chip? Øh, bare sådan lige, at, at brugerne er helt med, og så bestod det simpelthen af, af, af to dele, så når at den forkerte brændstofpistol, der sad sådan en lille chip på, når den kom for tæt på enheden i bilen, så begyndte den at bippe. Så den her klipsær, som egentlig var nem, og, og, og, hvor der sad en chip i, som var nem at montere på de her brændstofpistoler og skulle kunne monteres af medarbejderne derude, den, øh, det, det, det gav jo et stort øh, logistisk problem, og specielt når man begynder at kigge Tyskland, som jeg begynder at kigge på nu. Altså, så det kan godt være, at vi har otte olieselskaber i Danmark, og seks af dem, de havde sagt ja til at være med i det her. Men øh, Tyskland, så snakker vi nærmere 60 olieselskaber, ikke? Så... Det, det havde været en, det en kæmpe udfordring. Og jeg tør slet ikke tænke på, hvor mange uh, tankpistoler Nej. der er i Tyskland, vel? Nej, man kan sige, at den test, jeg lavede, som var på fordelt på de her seks selskaber i en radius, altså i tre byer omkring uh, det vestjyske, hvor jeg kommer fra, jeg tror, at vi var oppe på 400 klips, altså der sad ja. ude på pistolerne der. Altså, der er jo nogen, der har 16 pistoler på, på hver tankstation, og ja. altså, så går det stærkt lige pludselig. Så derfor så tænkte du, det er simpelthen for kompleks, for omkostningstung, der er for meget support, tænker jeg, forbundet med det, eller? Ja, i hvert fald, den, den der potentielle, ja, den, den, ja, ja. den vil helt klart være for tung, ja. Og det er også det, som man siger, så skal du dreje af, så siger du, okay, skal jeg så lægge den i graven, eller hvad gør jeg? Så, så finder du jo faktisk ude på den her meget mere enkle uh, brugbare løsninger, som Fjulie er i dag. Ja, jeg lyttede til dem, og, og, og begyndte at tænke i de baner, tage deres input med ind, og så fik jeg lavet en løsning, som er meget mere effektiv, og det er jo faktisk fra min første version, som var en, man måske aldrig ville få brug for, kan man sige. Så når man skulle købe ny bil efter fem år, jamen ville man så købe den igen, hvis ikke man havde brugt den. Nu er fuelly omvendt en, som man bruger hver eneste gang, så hver gang du tanker, så giver den der tryghed. Og selv sådan en som mig, der, der, der elsker biler og noget, jeg nyder bare at, at have den. Nu har jeg selv brugt den på vej herovre. Ikke? Og der er bare ikke nogen tvivl hver eneste gang. Man laver sådan helt naturligt et tjek. bensin, bensin, perfekt. Ja. Jeg tænker, det må være en god følelse for dig, hver du åbner dækslet, og så står den og blinker, og så står det produktet blinker til sig. Man smiler bare lidt, ikke? Og oh, det gør man. Specielt ja. når man ser det i andre biler på, ja. på tankstationen. Men ja, det må øh, være fedt, Ja, det, var, det har været en af mine milestones, ikke? Det er, når produktet det ligesom uh, bliver set. Uh... Kigge hen på bilen og siger, ej, det er det. Ja, lige for set, ja. <laughs> en stor smil der lige stille. Og det er også vigtigt at tage de her wins og have den her stolthed, ikke? Og lige pludselig opdage sit produkt ude i markedet. Det, det giver jo en fantastisk følelse, tænker jeg. Ja, procent. Thomas, hvordan startede alt det her? Du er elinstallatør, ja, men det var jo ikke det. Altså, har du en der i Mave? Altså, jeg er født og opvokset i en fantastisk uh, lille by i Vestjylland med 1000 indbyggere, hvor at, uh, jeg har været sådan en helt uh, traditionel uh, landsbybarn, der uh, har arbejdet som fejdreng på den lokale maskinstation og uddannet elektriker ved den lokale elektriker og været flaskedreng ved Købmanden og ellers været en stor del af, af den uh, lokale håndboldklub. Mine forældre er helt traditionelt øh, noget, ansat, og min far har været ved Falk i over 40 år, og min mor også bare er traditionelt ansat, så der har ikke sådan været noget i kortene på den måde, der har gjort, at, øh, at der stod iværksætter. eller jeg har heller ikke gået og, og drømt om det, eller det har, det har ikke været et fokus overhovedet, så den er kommet sådan lidt snigende faktisk. Ja. Og du får så en uddannelse, du bliver en installatør? Jeg bliver en installatør for et arbejde i forbindelse med, det, øh, i forbindelse med en uddannelse og arbejder hos dem i 10 år. Og det er faktisk, imens jeg arbejder for dem, at jeg laver min, min fejltankning der, hvor jeg har lige rigeligt med med arbejde op i hovedet og, og forladet min fejl. Men på det tidspunkt, der kommer den bare på, øh, jeg har sådan en note på min telefon over ting, som jeg synes, at jeg verden ikke kan leve uden. Så der skriver jeg den egentlig bare ind på det tidspunkt og arbejder videre, skulle jeg at efter regningen er betalt, så skal der jo tjene nogle, nogle penge igen. <laughs> så, så jeg arbejder videre hos dem i, i, i nogle år, og det er så først, da jeg siger op hos dem og tænker, at nu vil jeg godt prøve noget selv, så starter jeg min egen konsulentforretning igen inden for bygningsautomatik altså for at få varme ventilation til at snakke sammen i bygninger, få data fra, hvor meget energi bruger vi og altså hele det her koncept med at bruge så lidt energi som overhovedet muligt, uden at gå på kompromis med komforten så, så det, det sidder jeg og arbejder med og starter min egen konsulentforretning inden for det her, men jeg har jo ikke fra start af fyldt min kalender med, med arbejde. Så det giver nogle ekstra timer til at, at begynde at kigge. Og der får jeg rådet lidt i den her liste, jeg har på min telefon. Og, og der tager jeg så fat i, i det her med fejltang og siger, at det må altså kunne laves på en eller anden måde. Altså så dukker den op igen. Og det, den her liste er jo lidt interessant. Altså det, det er simpelthen, Thomas lister over ting, hvad den ikke undvære? Ja, den er efterhånden mange år gammel, Og jeg tror, at det er... 15 kan nok ikke gøre det, er nok 20 år gammel eller sådan noget, så jeg ved ikke, hvad jeg har tænkt over, da jeg, da jeg startede men øh, men jeg har den, og der, der står vel 25 forskellige øh, ting på, som jeg synes, at øh, jeg i hvert fald har manglet i mit liv. Og, og hvor mange af de ting er i mellemtiden blevet lavet af andre? Ja, det er der faktisk, øh, det, det, jeg sad lige og tjekkede listen, inden vi i gang. Der er faktisk fire ting af, af dem, jeg har på listen, som er gamle, jeg ikke, ikke vidste, der stod der endnu, men, men de er faktisk blevet, blevet lavet af andre. Ah, hvad tænker du så, det er? Jamen altså, jeg har jo haft travlt med mit, kan man sige. Så, men, men det havde da været sjovt, og at det var mig, der havde fået, fået dem trykket. Og man kan man jo sige, når du på læsen, så jeg, jeg fik ret. Så må man tage den, ikke? Så Jeg fik ikke at jeg så sgu rigtigt. 4 ud af 25, hvor du så rigtigt. Det er da meget godt. Ja, men der rammer du faktisk øh, hovedet på sømme. Fordi det, jeg har jo nogle gange siddet med den der, efter jeg har fået et pøl, ikke, og snakket med vennerne om det. der er jo mange gange, hvor man bliver lidt til grin, ikke, hvor, de, hvor, de, hvor de griner af en. Så, så er det jo fedt at kunne komme tilbage og sige, prøv at se der, vil du selv købe den øh, i salg, eller hvad? <laughs> så så, jo, så får man jo lidt ret på en eller anden måde. Der var et behov i hvert fald. Ja, der var et behov.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 Io. Og tiden skal også være rigtig, og alle de her ting og sager, det koster også nogle penge. Men du starter så det konsulentbureau, altså du har noget ekstra tid, siger du her, og der så begynder du så at fokusere på Fuel. Den første version af Fuel, som vi lige talte om før, ikke? Jo, ja. lige præcis. Øh, og nu begynder du så at finde ud af, at du skal lave den version, vi kender i dag, Hexagonet. Det lysende Hexagon. Yes. Og, og mange vi jo sidde igen, som jeg sagde til dig i starten, og sige, er der virkelig et marked for det? Det er der jo så, har vi hørt, bare i Danmark og Tyskland, der sensygt mange ja. så altså, Vi snakkede om også det her med, at tankstationer ikke bare sørge for, jeg tror du sagde, en eller firekant, en trekant, et eller andet, ja. så, så du bare ikke kunne mast, den blev ned. Ja. Men det gør de jo ikke. Det gør de ikke, og det er selvfølgelig også svært at være bagud kompatibel til alle de biler, der er solgt og sådan noget, så der ligger helt klart en udfordring der, men, øhm, men det er rigtigt. Jeg begynder udviklingen der, så, så mens jeg får løn af min øhm, konsulentvirksomhed, så begynder jeg at købe noget teknologi ind og teste, er det, skal det være faggenkendelse, skal jeg bruge RFID? det, hvad for en teknologi skal jeg bruge til at løse det her, for, for simpelthen at forladt en, en prototype. Jeg kan, jeg kan tage rundt og vise folk, og så tager jeg rundt og snakker med virksomheder, lokale fragtmænd, og ja, generelt bare virksomheder, og sige har I problemer med det her? Så jeg begynder også at få noget viden om, okay, det er faktisk større det her problem, end jeg lige havde regnet med, så de, de tal der, de, de ser egentlig meget skarpe ud. Og... Øhm, i den periode, der begynder jeg også at lave en Indubooster-ansøgning. Øh, og den får jeg jo så. Så fra januar 2021 bliver det så. Der øh, får jeg tilskud fra, fra Indubooster, eller på en Indubooster fra Innovationsfonden på en halv million, som gør, at jeg kan gå fuld tid i det. For jeg kunne godt mærke, at det er svært, at, når det kun er sådan aften og weekender, og så lige en enkelt øh, møde i nyerne sådan ja. hverdagen der. Det bliver svært at, at få fart nok på, kan man sige. Så øh, så det gav mig muligheden for at sige, nu går vi all ind i det her, og så trykker vi igennem. Og det er der, jeg får udviklet den første version, og får lavet den her forholdsvis store pilot-test. Og som en one-man army der, på det tidlige tidspunkt, der får en halv million øh, i enderbooster, det, det, det, det er jo ret godt. Det giver dig et ordentligt tryk fremad, tænker jeg. Ja, det gør det. Det, det er jo klart, hvis jeg skulle, på det tidspunkt havde jeg fået en investor ind en gang, for ligesom at kunne køre noget... Øh, noget drift, udover at de penge, jeg sådan selv havde smidt i det. Men en halv million, den, den, den gør jo meget, kan man sige. De betaler jo en tredjedel af mine regninger, hvis jeg skulle have lavet et, ja, noget udvikling, altså noget software, noget hardware udvikling, og lige sådan betaler de en tredjedel af min løn. Så, så det, er jo, det er jo et kæmpe skulderklap, og glad og stolt over, at jeg, at jeg fik den Innobooster, for det er heller ikke bare lige at lave en Innobooster-ansøgning øh, og, og komme igennem første gang. Ej, jeg ja, har talt med mange, som havde fantastiske idéer, som ikke kom igennem nåløjet. Ja. Så de ser også noget i det her, jo selvfølgelig. Ellers så støtter de der jo ikke. Ja, de ser noget i det, og, og nok også, at øh, altså, jeg, jeg sætter mig heller ikke bare ned en søndag og skriver en ansøgning. Altså, jeg undersøger grundligt, hvad behovet er, og, og, og finde ud af, hvor, hvor, hvor jeg er svag. Eksempelvis var jeg utrolig svag på mit team, det her med at være en one-man army, det er både noget investor, de har det hårdt overfor, og det er det også med, med, med sådan noget som Innovationsfonden, fordi det her med at være et team, og både at tage tæskene sammen, men også øh, sejrene, der, det, det er noget, de ser, der er positivt. Så tager det fart, uh, og du får skabt, uh, du får skabt den, den device, den fjuli. Ja. kan må, vi den det? Vi kalder den en ja, ja. ja. Godt. Godt, Mark. Hvad hedder det? Det, jeg sidder og tænker på, jeg kan huske for mange år siden, da Dansk danskfirmaet udviklede det her, det her parkerings, parkeringsur, der automatisk gik i gang, yes. når du stoppede bilen. Ja. Det var jo sådan i gåse øjne rent revolutionerende. Ja. Altså to årsager, et, det var dejligt, du, du ikke behøvede at huske at stille uger. To, det var irriterende, når folk de bare lige skulle have stille på uger, manuelt. Men det, det var selvfølgelig heller ikke beregnet til det. <laughs> Hvis jeg stadigvæk folk, jeg kender stadig folk, der siger, jeg skal ikke folk, jeg skal have det gamle så jeg kan gå Flygt <laughs> på den selv. Men det jeg tænker på, at de kom frem, de tog ret godt fat, men i dag er der jo rigtig mange, der laver øh, den type øh, ja. parkeringsskive. Og så sidder jeg og tænker på, hvad, hvad har du gjort for at beskytte dit produkt? Ja, der har, der har jeg faktisk også så lidt omkring, men lige en lille fun fact til det, du nævner der, det, det er sådan, fordi det er noget af det, jeg lige i den fase jeg er i nu, har fået noget info omkring, da den elektroniske P-skive kom frem, og da trafikalarmen kom frem hvor folk, de er til at starte med, bare ryster på hovedet. Også de, de helt tunge drenge, der egentlig skulle kunne se ind i det der, siger, at der er der, der ikke der gider at betale 12-1500 kroner for, som den startede med at koste, altså for at undgå at skal dreje med en finger. Så, så det her med, at der er et hårdt marked, indtil du får det bevist, og folk, de kommer til at opleve, hvad glæde produktet giver, og så begynder det ellers bare lige så stille. Og det har både den elektroniske P-skive været igennem, og det har ja, trafikalarmer og de her enheder, som egentlig minder en lille smule om ja. den, kan man se. Men jeg har jeg både trademark, den er designbeskyttet, altså selve brandet er beskyttet, og produktet er beskyttet, og der er patentansøgninger på den. Både på version 1 faktisk, og så version 2, som er i gang med at blive behandlet nu. Og version 1, det var den, der kommunikerede Men, med chips, simpelthen. Ja, med ja, okay. to dele, ja. Fordi allerede på det tidspunkt, der var jeg overbevist om, at det var den løsning, jeg gik med. Så der søgte jeg patent på det, også igennem et patentbehov. Ja, det vil sige, at du faktisk skal gå ud og lave den løsning i dag, skulle der være et fragtfirma eller andre, der vil gerne have deres egen løsning i forhold til noget. Ja, på en eller anden måde. ja. og løsningen var der, og den var færdig. Ja. Og, ja. Okay. Godt, så det, du har gjort en del for at beskytte det produkt, fordi, og det er jo ikke for at være djævnelserefriket, eller lidt af det måske, men, men man kan sige, det er jo, konceptet er jo, og mange andre kan blive inspireret af. Ikke? Jo, jo den ligger det er, det er jo et ekstremt simpelt produkt, også, så, så det er jo det, på den måde ville den jo være nem, så, så jeg har beskyttet mig så, så godt, som jeg overhovedet kunne øh, hele vejen rundt. Faktisk. Og så handler det vel også om den her first-move-effekt, ja. fordi øh, ligesom de her elektroniske parkeringsgiver, der er jo stadig den første, som måske stadig er den største, det ved jeg ikke, men man sender dem altså ret ofte. Ja. Og så må man så gå ind og arbejde på design og nogle omkringliggende ting, øh, som man kan. Men nu har du jo mere end en idé, ved jeg jo. Ja. Ja, så, så, så fueling har, har du fuld fokus på. Du havde nemlig. så meget fokus på, undskyld, ja? Nej, ja, det har jeg nemlig fuldt fokus på, og det er fordi, at jeg måske sådan allermest er produktudvikler. Når man, når, man, når man er one man army, så er man alt. Alt fra øh, dem, der gør rent på badeværelset og, og til øh, finansdirektøren og det hele ikke. Så, så for mig, som måske brænder allermest for produktudvikling, der er det nemt for mig at gå i gang med mit næste produkt og så glemme salget lidt. Og hvis man får for mange nejer over i, i salgsafdelingen, så er det nemt at sige, at ah, så udvikler jeg lige resten af dagen. Fordi det er det, man bliver motiveret af. Så, så derfor der har jeg bare tunget mig selv. Jeg, jeg ved, hvor vigtigt det er. Jeg har set så mange begå den fejl, at de, at de begynder at lægge deres energi i noget andet, inden de har fået helt styr på distributionen og salget af, af produktet. Så. Og det er jo det, det, er jo det som, som, som jeg ofte oplever, at nogle iværksætter de går i gang med at sælge, før det er klart. Det kan være, at det går en gang mellem andre gange, så falder det igennem. Eller også så videreudvikler de på noget, der er salgsbart. salgsbar. Yes. For ligesom at kommentere dem, så udvikler jeg videre, så har jeg lavet noget i dag. Ikke? Ja. For man undgår ligesom det her. Så på et eller andet tidspunkt skal du jo ud. Ja. Fordi jeg har talt med mange, øh, ja, nu skal jeg ikke sætte en uddannelse på, men mange mennesker, som er rigtig dygtige til at uddanne. Når de så har udviklet færdigt, så tænker ting, nu er det klart. Hvorfor er der ikke nogen, der køber? Jamen de ved jo ikke, det er der. Du har ikke fortalt dem, hvorfor de skal købe ja. det. Men det, at de har udviklet et genialt produkt, tænker de, det må være nok. Nu finder folk, det selv, Nu køber folk, det det. gør de jo ikke. Nej. Um, så du tvinger dig selv ud over den grænse. Ja, det gør jeg. Ja. Har jeg har hørt det så mange gange. Og når man, altså det her med, at øh, jamen, produktudvikling, altså det er bare op til Basecamp på Mount Everest. Altså salg og marketing, det er først der, du begynder at bestige bjæret, kan man sige. Ja. Og når man er i det, når man selv står over for den mur, og man ikke kan se, hvordan man skal komme udenom i produktudviklingen, så tænker man, det kan da umuligt blive sværere end det, jeg står over for lige nu. Det er man fået løst og sådan noget. Men altså, det er virkelig en tung øh, mur. Det er altså et helt nyt produkt, et helt nyt brand. Du skal have folk til at vide, hvad er det, hvad kan det. Øh, selvom at det er et simpelt produkt, så kræver det rigtig meget. Så, så der er altså noget om det der. H -h -hvordan, hvordan sætter du dig selv op til det? Nu siger du selv, at det, er, det er ikke lige det, der ligger til at Du er mere produktudvikleren. Hvad hva gør du for at sætte dig selv op? For at komme ud over kanten for at ringe for at holde møderne for at få solgt et produkt? Hvad gør du? Jamen det er bare at tage fat. Altså, det, det, er, det er simpelthen få... Jeg skyder med spredhavl og, og får fat i så mange, som jeg overhovedet kan. Altså nogle virksomheder kan være rigtig svære at komme ind til de rigtige personer. Og hvem er den rigtige person for fjulig? Er det i marketing? Ved, ved et selskab, et leasing -selskab, eller er det direktøren, er det den te tekniske chef, som øh, har noget med alle regningerne at gøre? Sådan. Det, det er også noget, man sådan, øh, lærer lidt hen ad vejen. Hvor, hvor skal man ind i den her type virksomhed, kan man sige? Men det er bare at skyde med spredehavn og så tage fat i så mange smule. Ja, ume, så tænker jeg, at man skal have alt en flåde ansvarlig for de firmaer, ja. der har mange biler, ikke? Øh, fordi det må jo virkelig koste nogle de, de firmaer med mange øh, biler, og så osv., det må, det må koste dem. De må stå for en pæn del af det. Ja, det er det, og det er mange af dem, jeg så snakker med. Altså, det er rigtig, rigtig mange penge. Det, det er så én ting. Noget andet, det er, at deres medarbejdere, de ikke kan noget resten af dagen. Der skal en lånebil ud. Hvis det er en varevogn fyldt med værktøjer, så skal den altså over tømmes og tømmes over i noget andet indtil. Og sådan, så, så alt det logistiske, der er omkring det, der, der giver problemer, det er faktisk lige så tung en del, som, som den her store regning, der, der også kommer. Og ja, mindst lige, lige så dyrt også, ikke? Jo, lige ja. præcis. Så en kunde, der ikke får besøg Præcis, ja. Du er den her one man men Du bliver så også kontaktet af, af, af Levens Hul på et tidspunkt. Ja, det gør jeg. Det var jo vældig smirrende. Jeg har set uh, samtlige uh, Levens Hul afsnit og, og nyder stadigvæk og falde i søvn til de der afsnit. Der jeg synes, det, det er fedt at se kollegaerne inden og præstere der. Jeg har selv været uh, trænet mange af de pitches der, så det, det er jo meget interessant at sidde og se det igen og igen. Men uh, jeg får også sendt en ansøgning ind til dem uh, og kommer igennem de første tre snakker omkring, hvor er vi henne og det er spændende, og de spørger lidt ind til forskellige ting og sager, men øh, man springer fra til, til, til sidst, fordi at jeg, jeg er bange for, at jeg ikke er langt nok. Altså, jeg er ikke kommet i salg på det tidspunkt, og, og ja, det kan de godt være med til, men, øh, men, men de er ikke vil med at få fingrene i noget, der ikke selv har været, været i salg endnu. Så, så jeg vurderede, at det ville blive for. Øh, at det var det forkerte tidspunkt i hvert fald. Mm -hmm. Og det er måske også rigtigt set, fordi proof of concept, at de giver måske Synes om i det indimellem, så, så sker der jo også, at de kaster sig ude noget helt nyt. Men, men som regel, så er det lidt forsigtige med det, fordi har det sin gang på jord, og har for, så hvor mange har du fået solgt, og så videre, hvor mange har der for, hvor mange beholdt, og hvad det nu kan være. Så du siger, vælger at sige nej, til trods for den mange, der jo helt klart ville kunne ligge for et produkt som dig. Ja, ja jeg havde jo så heller ikke produktet klar på det tidspunkt, så, så hvis der så kom den her store efterspørgsel lige pludselig, fordi at det blev jo set af en million ser eller noget af den dur, ikke? jamen så kunne jeg ikke levere. Så, så, så ville det være noget med, at de ville være opmærksomme på det. Og sådan noget. Så jeg, på det tidspunkt der besluttede jeg mig for at sige, at jeg skal i hvert fald være godt i gang med salget, så de bliver sultne, og så skal jeg også være klar til at kunne levere, hvis der kommer et træk der. Ja, fordi man, man kan vel godt blive lidt fristet, så siger. nu kommer jeg ud af, i et vindue 1 million ser. jeg må lige trykke på dagen. jeg må få website op og køre, jeg må, lige, jeg må gøre et eller andet for at have noget at sælge. Det kan man, og så kan man måske komme til at snuble. Ja, det er, det er ekstremt... Øh motiverende at, at skulle ind, og det er jo på, på mange områder, bare markedsføringsdelen, som er svær at betale sig fra, altså at komme på, på tv og blive set af så mange. Og den næste del er, at der er jo mange iværksættere, i hvert fald mig selv, der bliver sådan drevet af den udfordring, der er med at skulle ind og præstere, eller at lave så skarpt et pitch, uden at træde siden af, og specielt sådan en som mig, som egentlig havde at være på tv, eller skulle stå og præsentere, eller, eller komme i rampe lyset, så er det en kæmpe udfordring. Så, så bare det ville jeg også have elsket, at skulle, skulle ind og, og næle det der pitch der, og, ja. og se om jeg kunne få styr på løverne. Men du, du er dialog med dem, har en del møder med dem, og vælger så at sige tak, men nej tak. Ja, simpelthen for at, sige, at jeg skal styr på min forretning. Og det er måske også noget, det, du, du er ekstra god til, at holde den her fokus på, det der er vigtigt. Vi har rørt lidt ved det før, at det kan være nemt lige at komme til at flytte fokus, eller udvikle videre på noget. Jeg har snakket med så utrolig mange mennesker, også nogle, der er meget dygtigere end mig til at finde på nye produkter og nye ideer, men der hvor jeg virkelig ser, at der er forskel. Det er folk, der kan eksekvere og fokusere. Så det er selvfølgelig noget, jeg selv øh, gør alt, hvad jeg kan for at holde mig på, på, på sporet af og få, øh, få eksekveret så meget som overhovedet muligt. Hvad er folks udenværende reaktion, når du begynder at melde ud, at øh, du har det konsulentbo, det kan du sådan set godt, du havde en god uddannelse, du har et godt job, du valgte så at starte din egen virksomhed. Ikke så mange kunder til at begynde, men du havde tid til at overleve os. Ja. Banker virksomheden op, og tænker, nå, nu går jeg all in på mit hexagon. Ja. Arh, det, er, det, er jo, jamen det er jo, der er jo mange, der ryster på hovedet, kan man sige. Jeg er jo ikke en traditionel uh, iværksætter, som uh, lige er kommet ud af CBS, og uddannet inden for det her, har måske ikke engang uh, en lejlighed eller familie. Altså, jeg var, hvad var jeg 36 år, da jeg startede, havde tre børn, og villa, og, og, og bil, og en kone, og, og det hele. Så på den måde var det lidt utrædelsenød. Altså, jeg, jeg kunne ikke bare leve af havregryn, fordi at jeg havde en familie, jeg også skulle med samtidig med. Så, så på den måde, der, der kan jeg godt forstå, at der er nogen, der har rystet lidt på hovedet og, og sagt. Og de hårde dage kan man også godt sidde sådan og tænke, okay, lad os lige prøve at finde motivationen her. Altså, hvor, hvorfor er det, jeg kunne formentlig have tjent en halvanden million mere i de her år, jeg har udviklet og betalt ind til min pension samtidig og alt det her. Hvad er det lige, der gør, at du stadigvæk bare vågner og glæder dig til at komme på arbejde? Altså, det er jo interessant at begynde at lege med de der tanker. Og så er jeg nysgerrig. Hvad svarer du så på det gode spørgsmål? Jamen det er, for det første, så skal man jo bare nyde det, man laver. Jeg elsker at løse problemer. Og, og der er problemer hele tiden, og det er uanset om det er produktudvikling. Lige nu der er min udfordring i at få, hvordan kommer jeg først op og får en million enheder? Så jeg er jo nærmest lige begyndt at, at holde af selv også fordi at, jamen, der er også bare en masse udfordringer og man kan teste, er det det her, der virker er det der, der virker så, så jamen, egentlig så er det bare at sige men penge det er det er bare penge og øh, man skal nyde og gå på arbejde og blive drevet af det så finder man en løsning på, på det. Du er en voksen mand du har kone, børn, familie hus det hele det kræver også en ret stor opbakning tænker jeg hjemmefra Ja, det, det må man sige og det var, jeg var meget stolt og glad for opbakningen til at starte med, og vi fik talt rigtig godt om det, og sagde, sagt at høre, nu, nu er det tre år, vi siger, at jeg har til at, at få bevis noget her. Så, så tager vi lige og spænder valderne sammen, og så, så tager vi det her som familie. Og det er faktisk, det er nok det hårdeste for mig, fordi at, jeg kan arbejde masser af timer i døgnet, og altså, der er ingen begrænsning der, men jeg kan godt mærke, at det har konsekvenser for min familie. Så, så, så det er nogle af de ting, der er hårdest ved mig i de der spidsbelastningsperioder, der. det er, at det går ud over min familie, og at det bare ligesom trækker ud, og trækker ud, og trækker ud. Men øh, de øh, bliver ved med at støtte, og ja, jeg tror, de er stolte, børnene, og, og ja, alle er glade. Så de, de er, det er utrolig vigtigt. Hvordan, ja. øh, hvordan, hvordan øh, skaber du den opbakning, den stemning? At det ved... Være åben omkring, om det går godt eller mindre godt at tale om det, inddrage dem lidt mere i rejsen? Altså, vi taler om det, men jeg har også været meget fokuseret på, altså for mig at se, jeg kan ikke fungere, hvis ikke mit hjem fungerer. Så jeg er altså familiefar fra klokken halv og indtil de puttede omkring klokken altså, syv, der er det familietid. Selvfølgelig er der spidsbelastningspoder, hvor det ikke kan lade sig gøre, men det er mit, øh, mit hovedfokus. Og jeg skal have en dag i weekenden, hvor jeg er sammen med dem, og vi laver en masse, så jeg ikke er sådan en far, der kommer hjem øh, fire år efter og, og siger, så nu øh, jeg er jeg klar. Nu har jeg en tjent 100-kundsædel, vi har en is. Altså, så, så det har været vigtigt for mig at holde relationen fuldstændig skarp øh, hele vejen igennem øh, det her. Det tror jeg, at der også har gjort, at de bakker op den anden vej, kan man sige. Ja, og det, det kan man jo sidde sådan over en jordbordtager, eller er et glas rødvind, og så sige, skal vi ikke blive enige om, det er sådan, vi gør det? Og det, det kan jeg godt... Men ja. man tre år efter, så skal man jo stadig have den samme indstilling hele vejen rundt. Ikke? Yes. Alle skal være stadigvæk bare gå op omkring. ja det, Jamen, jeg har da svært ved at svare på, hvorfor de bliver ved. Men det gør de. Altså, de, de har min ryg fuldstændig. Men, uh, men jeg kan godt forstå, at, uh, at det har været svært, kan man sige. Og en af de rigtig store udfordringer, jeg kom ud fra, var, at jeg var klar til salg i starten af 2022 og glæder mig bare til at komme i gang. Og så er der fejlleverance på samtlige produkter. Nej. Og det udskyder faktisk hele min salg næsten et år. Det vil sige, at du har bestilt alle alle den juli's ja. du er klar 22 og nu skal du i gang med at sælge, som du jo er så højt. Lige præcis. Ja. Jo, men jeg har på det tidspunkt, fordi at de, dem, der har været med i testforløbene de virksomheder, de vil gerne have de nye produkter, så jeg har faktisk salg allerede fra start af. Og jeg er klar til at skrive den første faktur, min min kassekredit, den er jo bare trukket ned til, til grænsen. Ikke? Fordi jeg har bare udviklet alt, hvad jeg overhovedet kunne. Så du er spændt hårdt for? Jeg er spændt hårdt for. Så, så det føles, øh, hvis jeg sådan skal prøve at sætte billede på det, det føles som om, at man har løbet en marter, og man kan se målet der, og så bestemmer så lige for at flytte det der mål der 20 km længere ud. Ikke? Altså, fordi... I dag løber vi 62 km. Ja, det ja. har vi lige besluttet. Og, så tæt på er det, du kan se nu anden Ja, og den er hård mental, altså. Fordi hvis, hvis man, om man løber to kilometer, eller man løber 10 kilometer, så er det den sidste kilometer, der er hård. Og det, det, der er noget mentalt, tror jeg, i, at man ligesom forbereder sig på, at det her det bliver ved lang tid nu. Og du disponerer med. jo også din energi. Hvis du ja. ved, at du skal løbe to kilometer, så disponerer du energi på det. Ja, lige præcis. Og det er både den mentale energi, men det er også økonomien. Altså... Det vil sige, at du står med ordre, du er klar til at udstede fakturer, der er kunder, der er klar, der har bestilt. Du skal sådan set bare levere og modtage penge, og det kan du så lige pludselig ikke. Nej. Det, det kan jeg ikke. Der er fejl på, på printet. Det er dobbelt så tykt. Der er komponenter, der vender forkert. Der er tre fejl på samtlige øh, produkter. faktisk. Er der, ikke nogen af dem, der var finde. ikke en, der virkede, nej. Vi går så i, i sådan en løsningsmode. De ligger sig fladt ned og indrømmer, at det er deres fejl. Alle tre fejl. Men det går ikke bruge til så meget. Øh, jeg skulle have nogle, nogle produkter så hurtigt som muligt. Og så begynder vi at finde ud af, hvordan kan det lade sig gøre? Skal vi have lavet en ny plastic housing, så den kan være der i og have lavet de der komponenter om, eller hvad skal vi gøre. Men der går bare alt for lang tid. Og det skal så siges, at det er godt nok en dansk virksomhed, altså en printleverandør, jeg bruger, men de har deres, både deres udviklingsafdeling og deres produktion ligger i Ukraine. Og de tusind, der så er fejl på, de lander øh, faktisk ugen inden, at Putin han, øh, han går ind i Ukraine der. Så øh, ja, det, det har jo ikke gjort øh, processen hurtigere i hvert fald. Så de fejlbehæftede produkter får en ugen inden krigen starter. Ja. Og så bliver det jo lidt svært. Ja, det gør det. At lave den igen, ikke? Jo, det gør det. Hvad gør du så? Jamen, vi bliver ved med at prøve at arbejde i løsninger sammen til at starte med, og så bliver løsningen egentlig, at øh, ja, det er jo så en, en anden ting, vi ikke har været på, men der er jo nogle af de her komponenter, der er købt til faktor 50 af pris, fordi at vi jo var igennem en korona, hvor komponentsituationen var fuldstændig umulig jeg har ikke skaffe komponenter, så jeg havde lige præcis skaffet komponenter til den her første produktion. Til jeg havde pris. selv skaffet til mega høj pris, så jeg kunne faktisk ikke tjene penge på de første, men det var vigtigt for mig. Jeg kom i markedet, jeg skulle bare ud og have noget feedback og produktet skulle ud leve. Så de er jo virkelig dyrt købt ind de her produkter, og vi kan faktisk ikke få nye komponenter. Så uanset om det var dyrt, så kunne jeg ikke engang bare komme ud og få nye, fordi det havde vi ikke. Så det ender med at de vil prøve at have dem tilbage til deres produktion i Ukraine og lade de dyre komponenter af, for så at putte dem over på nogle nye print. Og det er altså, altså mikrosmot det her. Det er ikke lavet til, at, der, at det er noget, der skal gøres med hånd. Det er maskiner, der skal gøre det. Så øhm, ja, men det, det ender med, at øh, de beslutter, at jamen, de kan ikke gøre det og give samme garanti for det, som hvis det var nyproduceret. Og det havde jeg jo brug for til min første produkt. Og jeg vil ikke gå ud i markedet med noget, der Nej. måske ikke holdt. Ja. Igen. Hvad gør du, Thomas? Du står helt klar kaskerne i der er makset ud, det, krigen er brudt ud, de vil prøve at reparere det, selvom krigen er brudt ud, det kan de ikke. Kunderne er klar. Ja, det, var, det, var, det er det, jeg siger. det, Det var virkelig, altså virkelig hårdt. Der, der, der, der ramte jeg virkelig bunden af at være rent motivationsmæssigt. Men jeg, jeg, jeg har en investor på det tidspunkt, for ham med til at få flere procenter af virksomheden, så jeg får lidt kapital til at kunne kunne køre noget drift med. Så han, han, han køber mere? Han køber 10% mere af ja, virksomheden. Er, okay, for det er ham, har jo ikke om nu, men du har fundet invester ind på det tidspunkt. Han ja. kom ind rigtig tidligt, ja, ja. Øh, meget tidligt, og så kommer han så ind og køber øh, 10% ekstra, og øh, så kan jeg køre noget, noget drift der, og så ender det jo faktisk med, at min, øh, min tillid den er, den er opbrugt, selvom at de vender tilbage og siger, at det, det kan de ikke, og vi bliver enige om, at øh, jamen, nu laver I 1000 beviser, at I kan, og de får fundet nogle komponenter. Men altså, nu er vi helt henne i slutningen af 2022, så der er næsten gået et år med det her. Er det er i hvert fald, er inflation. Og... Ja. Så de kommer så hjem i, i, i, i omkring øh, august, september eller sådan noget. Og jeg får samlet de første, der hele den første sending, der kommer hjem der, og gør klar til at sælge, og i slutningen af det år, der er der, er der også grossister, der henvender, så jeg kører en crowdfunding-kampagne, bare for ligesom at prøve at få noget likviditet ind. For ja, det er crowdfunding for... du er inden over der. Ja, lige ja. præcis, ja. ja. Øhm, og for at køre den og få den til at lykkes, så der får jeg jo solgt lidt og få noget kapital ind, kan man sige, på forhånd. Og øhm, det ender jo med, at i forhold til, til leverandøren, at, at de ikke kan levere det, der, der skal til. Så den 23. december 2022, der snakker jeg med direktøren og siger, vi skal ikke... De skal ikke fortsætte. Så jeg står og har faktisk lige lavet aftale med en grossist om et minimumsantal, de skal aftage. De har fået hele første leverance som et er tomt. Så siger jeg ellers bare, øh, vi skal ikke arbejde sammen. Så står jeg uden det er, nu, nu, nu er vi lige i juledagene der. God jul, så jeg var. Ja. Så jeg skriver ud til, som jeg plejer at arbejde, så prøver jeg at sætte i et netværk. Jeg ved, jeg snakker med andre iværksættere, der der har inden for produktion og sådan noget, siger, hvad, jeg har en SOS her. Hvem skal jeg gå til, hvis at jeg skal have noget, der bare fungerer fra start af? De skal være dygtige. Og der, de vender tilbage ret hurtigt der i løbet af, af juledagene, så øh, jeg tror faktisk, det er første juledag, jeg skriver ud til, til, til, til ham her, jeg har fået anbefalet. Så jeg er lidt i en SOS her, og jeg ved godt, det er jul og ting og her men jeg står uden en og jeg har det her produkt og sådan noget, jeg ville sindssygt gerne, hvis vi kunne tage en kop kaffe. Og han vender tilbage faktisk anden juledag og en af dem. Og jeg ved stadig ikke, hvor virksomheden ligger henne. Jeg har bare navnet på dem. Og så siger han, kom ned og se min fabrik her, tredje juledag. Jamen, det, er, det er perfekt. Og så finder jeg ud af, at jeg skal slå rassen op, at det er i Skive, som ligger jeg har været en halv time væk fra Struer. Og, og de værksætter, jeg havde skrevet til, var, er bosat på Fyn og, og på Sjælland, så, så jeg ved ikke lige, hvordan den er kommet, kommet ind. Men øh, den ligger så lige pludselig i min baghave. Og det spillet bare fra start af, så, så de redde mig på målstregen, og de kunne bare levere, de kunne skaffe komponenter, og de kører første produktion, altså normalt kører man nogle prototyper for at teste at det her, det spiller, og så kører man en større serie, men øh, de trykker bare fra start af, så jeg ligesom kunne få leveret nogle flere til den her, grossist her, så. Så det kører bare jo... Det lykkes. Ja. Så du var hele vejen via Ukraine af to omgange af krig, og så lå der en lige i skive, der kunne det. Ja, lige præcis. Det er jo, det er jo, det er jo fantastisk, altså. men det er jo bare iværksætteri. Anbefaltet altså, ind i... på søen, ja, ja, ja, lige præcis. Ja, ja. Ja. Så, sidder man, så sidder man og tænker, hvor, hvor mange gange jeg har kørt forbi ham, uden at vide, at han ligger der. Lige præcis, ja. Nå, men det er jo faktisk, det giver logistisk, giver det jo også en, en fordel her, kontakten og så videre, så det er jo fantastisk, tænker jeg. Ja, det er... Fantastisk. Og de har udover over bare printproduktionen, så har de et ekstra ben på, hvor de kan sidde og samle så fra, at jeg selv sad, det burde jeg jo ikke i, i virkeligheden. Men mig og min kone, vi sad og samlede hele første leverancer selv, og der er altså noget, der ligner ja, 12 dele, der ligesom sådan alt i alt skal på, før de er færdige at teste, så der skal software i og sådan noget. Det kan de også gøre. Så nu er jeg lige pludselig derhen hvor jeg får et produkt hjem, som var det en t-shirt, jeg bestilte et eller andet sted. Altså den kommer færdig hjem i kasse på lager og lige klar til at ship til, til en kunde. Og så det her med at sige, hvor var det godt, det gik galt ja. i forhold til den dansk-ukrainske leverandør, for yes. så har du aldrig fundet ham her. Fuldstændig. Altså, det, det, og det, det er derfor, at nogle gange så skal man bare springe ud i det, fordi det var jo ikke rationelt, at jeg sagde til ham, at vi skal ikke arbejde sammen. Men min mavefornemmelse sagde, at det, det her det kommer ikke noget godt ud af. Og, og så ender det jo, som du siger, rent faktisk med, at der kommer noget godt ud af det her ja. altså, i, i sidste ende. Så. Det er godt nok tegnet, du er ved at lukke firmaet der lille juleaften næsten, der. Ja, altså, det, det, det var ikke lige sådan, jeg, jeg følte det, men, uh, men det er klart, det var jo vanvittig pres. Altså, da jeg lige havde lagt på der, der tænkte jeg godt nok, delen har du lige gang i, og skal have solgt den til, til mine investorer og de folk, der ellers er inde omkring projektet, at uh, jeg måske lige fyre vores vigtigste leverandør. Okay, <laughs> men uh, det lykkes. Og vi har ikke nogen produkter, vi har kunder, der kan få leverans. Yeah. Yeah. Ja. men jeg skal lave ryser <laughs> ja. ja. Det er jo en fantastisk uh, spin, og du for at dreje den rigtig, rigtig flot rundt jo. Hvordan, hvordan igen henter man energi og tro og vilje og fokus til at gøre det? Altså, man, øh, man kigger i de perioder, hvor det er sådan, så kigger man længere frem, og kigger man mod det mål, der man skal hen til. Og så, så er det sådan set ligegyldigt, hvor, hvor, hvor hårdt det er, og hvor langt man skal gå, så går man bare. Fordi at det, der, der er så meget fokus på det mål, så der, der, der er fokus på at lykkes og på at vinde, og ikke på, hvad nu, hvis det går galt. Altså, hvis man først luler sig ind i den der, så kan man hurtigt blive deprimeret og miste motivationen og sådan noget. Så man bare stålsat kigger frem mod det der... Jeg har også sådan en, jeg tror, det hedder en visionstavle, det er fra en bog, jeg måske hedder den The Secrets, jeg er ikke sikker på, ja. men... Hvor man ligesom en gang imellem lige prøver at hoppe ud og sige, hvorfor er det, at jeg gør det her? Og der kan man kigge op på nogle af de ting der, og så sige, når jeg er det her for? Så der ligger sådan en ting i underbevidstheden om, det her, det skal bare lykkes. Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer derhen. Men nogen vil også sige, at det er... Det... Man skal også passe på, at man ikke bare får skyklapper på, og så altså bare torner den derudad. Ja. Sådan var der nogen, der kunne vælge at se på det også. Jamen ikke? fuldstændig rigtigt. Jeg har læst så mange bøger og, og om iværksætteri og hørt lydbøger og podcasts, og, og det, er jo, det, er jo, det er jo sådan lidt modsigende, fordi samtidig med, at der er nogen, der siger, at du skal bare blive ved, uanset hvor hårdt det bliver, du skal bare blive ved, så er der også nogen, der siger, at den kloge iværksætter, han ved, hvornår han skal stoppe, end det går galt, ikke? Så, ja. <laughs> så hvad for en tager mig? <laughs> hvad for en med, Ja. Lige præcis. ja. ja. ja. Jeg ved ikke, om der er et 100% endegyldigt eller komplet fase, eller svar på det, det ved jeg ikke. Men en mere ja. er, er vel en ret god ting her. Ikke? Jeg tror faktisk, du er fuldstændig ret i, at det, og det er også den, jeg har brugt i de situationer der, fordi du, der er jo ikke en opskrift på iværksætteri, der er ikke en opskrift på produktudvikling, og alle de veje, der hele tiden ændrer sig, hvor man er nødt til at sige, okay, nu er vi nødt til at gå til højre, i stedet for, ja. vi havde regnet med, at vi skulle til venstre. Altså, det, det kan man ikke lave en opskrift på, så det er lige præcis at have den der feeling der, og sige, har du det godt med det, ja. sådan det, det vi gør? Tusind tak, fordi du kom ind, Thomas. Tak, fordi du fortalte om, om Fjuli. Mange tak. Det var historien om Fjuli, fortalt af Thomas Højland Gadegaard. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle så op ind på vores hjemmeside, og sender os en mail, for du kort beskået din virksomhed, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige, end en dansk iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenent dag, til vi lyttes ved igen. Hej.